Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihačí zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzad na soud. Dopak pomyslí na jeho pokolení. Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale hospodinovou vůli bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny.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 Těžko najdeme v písmu svatém krásnější teologii Kristova kříže. A je to starý zákon. Je to prorok Izajáš, který v té hluboké vizi budoucnosti lidstva uviděl to tajemství Mesiáše. Je to jedno z nejnádhernějších proroctví o našem pánu a o podstatě světla kterými On nás zahrne. Vzpomeňme si na ten ráj, co se tam stalo. Právě ten popis i to je pravý opak toho, jak člověk reagoval v ráji, když se odvrátil od Boha. Ježíš na sebe vzal naše hříchy, Ježíš Kristus vzal na sebe naše nemoce O teď, když to říkám, víte, ono to může znít velmi obecně, ale když si čteme takovéto pasáže z písma, zkusme vždycky dát sebe do centra toho božího slova. Že to já, můj život, moje nepravosti, moje výčitky, všechno, co mě pronásleduje díky hříchu, který jsem já spáchal, anebo díky těm zbytkům dědičné viny, nebo ty tendence, které pořád mám k řešení, to všechno mohu uvalit na kříž Ježíše Krista. V každém mši svaté je zpřítomněna kalvárie. To, to my se tak promítneme jako v nějakém filmu z budoucnosti nebo z minulosti, tak my okamžitě jsme u kalvarie, u Ježíšova kříže. Je to ten moment, kdy Kristus na sebe bere všechno z našeho života. Všechno to především zlé, všechnu nepravost, všechnu nespravedlnost, kterou jsme vytvořili. A zároveň, zároveň na nás září světlo, Pavel to nazývá ospravedlnění ospravedlnění za naše hříchy. Ta Kristova krev to volá k nebeskému otci ne na soud, aby nás otec odsoudil. když to už dávno bychom byli odsouzeni. Ale je to, je to výkřik Krista. Dokonáno jest. My si teď přečteme uh, tu pasáž o ukřižování Ježíše uh, z Evangelia podle Jana. U Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalena. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl matce, ženo, hle tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo, žízním. Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na izob a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl, je dokonáno. Sklonil hlavu a odevzdal ducha. A tento moment, kdy ďábel myslel, že všechno vyhrál. Že zamezil Kristu, aby se rozvíjel na zemi, aby na zemi rozvíjel své království. Potřeboval ho odstranit. To bylo nebezpečné pro království temnoty, pro království píchy. Ale zapomněl na to, jak Bůh je pokorný. On v té své píše zahleděný sám do sebe zapomněl už na to, kým je Bůh. A jeho nenapadlo, že, že on, prosím vás, ďábel se stal nástrojem své vlastní porážky. To, byl, to je tak elegantní odpis zlého ducha, na který ani on neměl fantazii ze všemi, ze všemi jeho plánovanými odpisy člověka. A to je to, je to nádherné na našem Bohu, že On nechal, nechal na svém synu vyřádit celé peklo, veškerou veškerou zlobu člověka a tím, tím zvítězil, protože nic a nikdo nemohl donutit Božího syna k nenávisti. Dňábel to zkoušel nejdřív po dobrém. Toto všechno ti dám, ale ty musíš uznat, že já jsem Bůh. Ty musíš padnout přede mnou na kolena. A potom ti dám všechno z tohoto světa. Na nějaký čas to už mu neřekl. Že? Ale budeš můj. Kristus, když podle Izajáše umírá na kříži, tak se stává živou obětí za naše hříchy. Je to světlo lásky boží a vrchol boží lásky. Samozřejmě, že z mrtvých stání je nutné a potřebné pro to, aby, aby to mělo smysl. To všechno ano. Ale ukázka Boží lásky je na kříži. Jsou některé sekty, které zdůrazňují jenom z mrtvých stání. A dokonce to tak přehánějí, že říkají, že my už můžeme jakkoliv řešit, my už jsme prostě spasení. Protože Kristus stál z mrtvých, už si můžeme dělat, co chceme, a tak či tak jsme spaseni. Taková to blbost. Zapomínají na to, že Kristus nás zve ke kříži. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. Vezme svůj kříž a následuje mě. A zároveň je to jeho kříž, je to stotožnění s jeho křížem. My každý z nás máme svá trápení, máme své kříže, máme své nedostatky, máme své třinácté komnaty, do kterých nikoho nepouštíme, protože tam se cítíme slabí, tam jsme bezmocní ohledně takové či jiné záležitosti, za kterou se můžeme třeba stydět. Někdo třeba takovou komnatu nemá naštěstí, Jo. Ale teď si promítněme celé lidstvo. Promítněme si ty brány různých vězení, zločiny lidské. Teď nedávno v Kalifornii několik mrtvých nějaký střelec postřílel. To bylo v dnešních zprávách. A různé, různé tragedie lidských osudů se dějí. A naše vlastní tragedie a to všechno Kristus má moc přijmout do svého srdce. Pokud je to něco špatného z naší strany, tak on má moc to ospravedlnit svojí krví. Bůh se zahledí nejdříve na svého syna a potom se podívá na nás. A pokud my jsme s Ježíšem, pokud my vytváříme jednotu s Kristem, nebeský otec nás objímá. Je to znovu uspořádané přátelství mezi námi a Bohem. Ta nevěra člověka, prvního člověka, muže a ženy, je tak odčiněna, že nebeský otec názobíma A že už tam není nic, co by bránilo tomu pohodovému vztahu. Když je žena nevěrná svému muži, tak představme si, že by bylo nějaké tak silné ospravedlnění, že by ten muž tu svoji ženu znovu objalo s prvotní láskou. S prvotní láskou. To je tako, tak silné ospravedlnění. A když je to tak silné ospravedlnění, není to pro nás obrovskou nadějí, světlem, radostí? My už se nemusíme eh, nějak extrémně trápit eh, tím eh, sebetřízněním jak to bylo zdůrazňováno ve středověku. Samozřejmě je, je dobré a nutné pokání za naše hřichy. Je to nutné, protože Bůh očekává proměnu našeho života a s tou proměnou jde změna smýšlení, jde změna stylu života, který byl předtím hříšný. Jeden pán, který mi kdysi říkal, že byl závislý na alkoholu. tak Prostě se s tím prál dlouhá, dlouhá léta. Až po několika letech dostal tu milost, že konečně skončil s takovým životem. Ale pán Bůh už ho držel tehdy, když už se k tomu odhodlal a ještě to nedokázal. Pánu Bohu to nevadilo, protože viděl, jak se s tím ten človíček pere. A možná potřeboval ten člověk dozrát k tomu, Vylnému vydání se Kristu do rukou, že tady já se svými vlastními silami nic nezmůžu. Musím proto něco udělat, třeba nějaké léčení nebo podobně. To všechno jsou pomůcky, ale ten základ, to, to odvrácení se od toho, to je působení Krista v nás. Další, to už je novozákonní teologie kříže, to je u svatého Pavla listu Filipským, Filipámu. Druhá kapitola, pátý verš. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece se své rovnosti zřekl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.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 A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je pán. Jednou se dňábel bude muset poklonit Kristu. Na konci věku, u posledního soudu, před celým lidstvem. A bude to slavný okamžik, kdy ďábel ze skřípěním zubů bude muset padnout na kolena. K čemu on nutil Krista, aby to udělal Kristus? Bude to na silu, samozřejmě. Ale ten fakt, prosím? Pán Bůh by mu odpustil, kdyby ďábel padnul na kolena z vlastní vůle. To by odpustil. Jenomže u života andělů je ten svět dokonalý, co se týče rozhodnutí. My naštěstí jsme měli tu možnost a máme tu možnost, že žijeme v čase. Že my ještě nějakým způsobem se můžeme zastavit a říct si takhle jde, takhle ne, takhle dál ne. Dňábel měl to rozhodnutí tak dokonalé i v, tom, v té věčnosti neexistuje čas, že tam je to teď a hned a definitivně. Jo? Ani na věčnosti už nebude možnost litovat svých hříchů ve smyslu, že člověk, když umře, tak potom už nebude mít, protože uvidí plnou pravdu. Tam bude spečetěno to jeho já. Tam už nebude, že dej mi, pane, ještě nějaký ten čas, abych... víte, tam už to bude. Konec. Jo? To je definitivní. Proto, jako děkujeme za každý den, který máme od našeho pána, že máme možnost konat dobro. Máme možnost prostě přebývat v té září Krista. Přes všechno, co prožíváme, tak máme možnost se vydat Kristu do rukou. To, co nestíháme, to, na co potřebujeme sílu, máme přímo před sebou a dokonce máme přímo v sobě. Protože když jsme pokřtěni, to je to vytržení nás ze světa temnoty do světla, neporušené krásy Kristovi, skrze svatý křest. Potom se křesní milost obnovuje ve svátosti smíření. Ve svátosti smíření, když máme naši duši zaprášenou v říci, tak vyznáním hříchů, tak se obnovuje naše křesní milost, prohlubuje se, ještě na nás přichází zvláštní boží požehnání. Protože Bůh má rád, když my přicházíme znovu a znovu ke kříži jeho syna a my se učíme poslušnosti Božího syna. Říkali jsme si, že Adam s Evou neposlechli Boha a poslechli někoho jiného. Odtrhli od, se od Boha a přimknuli se k dňáblovi. To byl vytvořený vztah s ďáblem. Nebo pakt, nebo jak, jak by se to dalo říct. Přičemž dňábel jim říkal, že ne, to jako, budete absolutní. Budete absolutní jako Bůh. Tedy v podobě člověka se ponižil a v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. To je ten moment našeho ospravedlnění, to, to zadus učinění ještě. My také můžeme dělat určité učinění za naše hříchy jako symbol toho, že my už s tebou chceme být, my už, my už jako kráčíme za tebou, že my už rušíme tento hříšný způsob myšlení života. A ten prach, který v nás zůstává, to, těch následků dědičného hříchu a podobně, tak ten se s námi sice vleče, ale ten základní horizont, ta nádhera původní, kterou nám Bůh připravil od stvoření světa, ta je už před námi, je to náš cíl. A tou naší cestou je Kristus. Nejsme sami, opravdu nejsme sami. mrtvých stání není třešničkou na dortu. Je to, je, to nutná podstata, je to nutná podstata a smysl toho všeho, co Bůh pro člověka udělal je zároveň kříž a zároveň zmrtvých stání. Jedno bez druhého je ďábelské. Dňábel je extremista. On buď to přežené tím absolutním životem, ale bez kříže. On se zjevuje i v církvi prostě různými způsoby. A jeden mystik, který mýval setkání s Ježíšem, tak když se mu Ježíš jednou zjevil a něco mu povídal, tak se na něj zahleděl a řekl, ty nejsi Ježíš. A dělá byl celý zničený, se ho ptal, jak to poznal. Zapomněl z narány. Udělal ze, sebe, udělal ze sebe Ježíše, prostě byl nádherný, úžasný, ale jako ten jeho vizážista zapomněl na nejdůležitější věc na rány, které nás spasily. To by ďábel na sobě nesnesl. Ten symbol Krista ukřižovaného, tu porážku, kterou si ponese celou věčnost, to by nesnesl. A nebo jenom kříž. a nebo jenom utrpení bez vize, smysluplnosti utrpení, bez naděje. To jsou věci, kterými ďábel dokáže člověka pokoušet. A tak vlastně to naše závěrečné setkání není závěrečné setkání, protože ono má pokračovat dál. Na domácí úkol máte z mrtvých vstání. Na domácí úkol máte zmrtvých vstání. Přeči si nějakou část Písma svatého, kde přichází Kristus. Plno světla, prochází zavřenými dveřmi, a poštolové jsou bez sebe, protože se bojí, že vidí ducha. A Pane Ježíš, aby nakonec ty chlapi přesvědčil po všech těch možných slovech, tak si s nimi zasedne ke stolu a se s nima povečeří. Dá si s má rybu, potom jezera. Aby chlapi uvěřili, že on skutečně no a Tomáš se může námátnout. Pán můj a Bůh můj, předtím nevěřit si, Tomáš. To je to světlo, to je ten smysl. A Pane Ježíš to potom jim říká, že to je to, co jsem vám říkal. Aby se naplnilo a to je to, co vás čeká. A potom je posílá do celého světa. To není tak, že my tady jsme jako nějaká denominace věřících, že my tak si budeme v těch svých kostelích, ale my to máme hlásat. Svatý Otec to trošku tak pofiderně, jako řekl, že není naši povinnosti to tak mluvit tomuto světu. Jo, někde se tak trošku pofiderně vyjádří. My máme hlásat Ježíše z mrtvých, stáleho, Ježíše ukřižovaného. Jedinou pravdu objektivní, která existuje, to je jediná pravda, plnost pravdy, objektivní pravda, pravda, která je a která jiná není, kde se to týká naší lidské logiky. Jestli něco je, tak něco je. A když něco není, tak prostě něco není. My to máme hlásat svým životem. Jo? Svým životem? Nemusíte, prosím vás, jít teď se dobý, dobývat do televize no, že chcete říct, můžete to, možná vás pustí, že chcete říct velmi důležitou věc, no, že Pán Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých a že máme se těšit, a to je jediná pravda našeho života. A že muslimové, ze vší úctou, to byste musela potom dostat celoživotní ochránku muslimové se, se vší úctou nemají pravdu s, boh, boh, s Bohem a láhem. Já vím, ale říkám, že my můžeme hlásat Krista našim životem. Tedy my jsme si, prosím vás, jen tak mírně naznačili světlo a temnotu. A kdykoliv si můžeme vzít do rukou Písmo svaté, můžeme vnímat Další symboly, symboly, které vystihují nějakým stylem velikost našeho pána, které mluví o boží kráse a božím působení v našem životě. Páne používal symboly vody, voda. Také používal různé, různá podobenství na to růst, růst něčeho růst, to zrnička čičná, jo. Co je potřebné k tomu růstu? My si můžeme udělat rozjímání jenom o růstu zelí na naší zahradě. Otec Jan, který je gurmán, který tam vaří v klášteře, tak on v podstatě měl ty ingredience ze, ze svojí zahrady, potom si zasurfuje na internetu a, a vaří a potom a ty rostlinky potom, když bylo sucho, tak tam běhal po večerech, tam to polejval. A on, on když si čte Evangelium, on mnohem lépe to dokáže vnímat, ten růst těch rostlinek. Já se na to kouknu jenom tak z zvoklám. Roste, bude to dobrý na tom, na tom talíři. Jo? Ale otec Jan to víc procítí, to podobenství. Tak já věřím, že i my, redemptoriste, jednou i tady v Čechách začneme dělat pravidelné misie. My už jsme dělali Otec Tomáš Vaštínský s otcem Jiřím Šindelářem, předtím ještě otec Krištov otec dělali misie. Páter Břícháček, nevím, jestli si jo, pamatujete, je, je, je, na páter je, je, to, to Já, taky, no. Já jsem Já s ním byli. zažil několik exercicí a to, to bylo moc milé, takové. Jako. To jsme přijeli na jednu vesničku a on... Hnal to tím autem, tom, tou starou MBčkou nějakou. Ono to ani nejelo rychle, víte, spíše ten, ten jeho takový pocit v tom autě vytvářel, že už jsme tam měli dávno být. Potom Jozefe musíme se modlit druženec za ty lidi, kam jedeme, a začal se modlit druženec a začal usínat. Jak usínal, začal přidávat plyn, ne? Tak já jsem v polovině desátku řekl, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. On se pro, probral, že jo, a to jsme měli hodně rychle ten růženec pomodlený. A teď jsme přijeli, no, Josefe, o půl máme zpovídat. Je, teď já jsem tam čekal dali. Přijeli jsme, vejdeme do kostela, prázdný kostel, ne? A jedna taková babička přišla, můžu se vyspovídat? Je? Jedna babička, tak se vyspovídal tři babičky ten večer. Jo, ale mně se, mně se líbil ten zápal Pátra Břicháčka, jak prostě on, on těšil se, až bude povídat o pánu Bohu těm lidem. Jo. Takže. A lidi ho, měli, lidi ho milovali, no? Ano, Právě. On se tak dokázal s každým zastavit, popovídat, nedělal žádné rozdíly, jestli to je nějaký velevážený. Pán anebo, anebo obyčejný člověk, když to tak jako řeknu špatně. Jednou, jednou byla tady nějaká exkurze z Vysoké školy z Prahy, nějaký historici a teď nějaký volevážený pan profesor tam vyprávěl o svatého ře a pater Břicháček šel tak spovídat já s ním do baziliky a teď se najednou zastavil, poslouchal, co to ten pán tam povídá Teď ho tak obě kolem krku a řekl, ty Šiško, ono to tak vůbec není. A ty student, a čím pan profesor měl vyražený dech a mezi vyraženým dechem pana profesora, tak, tak tam řekl těm studentům v svatého, že? A tak dál, no. Takže takové hezké chvilky jsme zažili jako misionáři, No, Tak můžeme poděkovat slávu Otci i Synu i Duchu svatém jako byla, byla dočátku, nyní a na někdy Amen.